Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Uh. Word. Adjective. <laughs> pronoun. Adverb. Run on and on and on. Where my Jerins at? <laughs> Parenthetical uh. Avsnitt. 74 Av Tom och podcast är här. Eh, Tommy, Jag vill bara säga så här: att nu när folk lyssnar på det här. Då har jag eh, gått på sån här semester. Ja, i fyra har, veckor. Det har du aldrig haft i hela ditt liv ännu. Nej, jag har faktiskt inte det. Nej. Jag har jobbat i tre år. Och om jag inte minns helt fel så pratade vi om vi, vi pratade om det exakt för ett år sedan. Mm. Vi diskuterade att du aldrig haft semester i hela ditt liv. Mm. 31 år och aldrig haft semester. Ja, men jag har fått så jävla många sommarlov. Ja, mm. det har du. Um, fast, nej. Fast, nej, men Tommy, får, får jag berätta en sak? Ja, berätta en sak. Efter gymnasiet, Ja. då har inte du haft sommarlov när du har varit ledig. Jo Det kallas för någonting annat då. Ja, för F någonting. Nej, du står till arbetsmarknadens förfogande. Det vill säga att du är arbetslös. varenda sommar har blivit arbetslös? Ja, men så är det ju. För att gå på A-kassa Ja, Nej, eftersom du inte har jobbat så kunde du inte få... Jag vet inte, jag Jag har ju jobbat. Jag har säkert också pratat om Jag har bara inte haft fast anställning. Jag vet, har, jag, har jag... Nej, jag men därför har inte haft semester. Mm. När du har varit ledig har du, har, har du varit arbetslös. Kan man jag säga. fick semester när jag jobbade som telefonförsäljare, jävla. Ja. Alltså, du tog jag, jag tog ledigt. Jag, jag kom inte till jobbet i två veckor. Okej. Okay. <laughs> du, du fick inte betalt semester nej, nej, nej. Som, som, som en arbetare. Får nej, det. nej, nej. Jag slapp jobba. Mm. Men jag fick jag tror jag nämnt det också. Men jag... jag när jag gick på högskolan. Jag hade ju sommarlåd då också. Typ ja. Alla andra hade ju panik för de måste skaffa sommarjobb. Liksom. Ja. Och jag bara, För jag hade ju typ jobbat i fem år innan. Så jag gick till... Jag nej, gick nej, nej, nej. Du hade ju rika föräldrar. <laughs> ja, jo. Verkligen. <laughs> jag nej, nu, dem, typ. Du får ju inte skratta åt dig, Ludde. Alltså, nu, nu låter det som att jag hånar dina föräldrar för att de är fattiga. Ja. Men det gör jag inte. Nej. Jag, du och jag kommer ju från exakt samma klass. Ja, det gör vi. Det gör jag, vi jag tror att vi hade en väldigt liknande uppväxt. Ja, så För Både du och jag hade liksom... Mina föräldrar spenderade alla sina... Det känns som att mina föräldrar spenderade alla sina överskottspengar på mig. Och ja. du hade det väldigt likadant. Ja, men jag hade en rik farmor och farfar. Har du? Ja, men de hade eget företag och sånt som var ja. ganska bra. Så ja, det hade... Det. Min, min farfar, han först var en sotare... Ja. Och sen hade han en korv Ja, Okej, okay. det var inte så att alltså, de drev ett eget taxibolag. Det ja. var inte så att det var ett eget företag. Äh, min, min farfar drev en, drev en egen korv Kan man säga att han var egenföretagare idag? Ja, gud ja. Min farfar min, också. Ja, och precis. Vi såg så jävla lika, och jag. Och, och, jag, och jag känner också så här, att det här har vi pratat om tidigare. Alltså, det börjar, börjar kännas som att ibland nu så kommer det att man lite liksom så här det, här, det här har vi fan snakkat om förut i podcasten. Ja. Folk får ju till om vi börjar bli, vad heter det upprepande. Och de börjar ja. ledsna på oss eller något, jag vet inte. Det, det, det blir bra med lite semester nu så att det hinner dyka upp saker som händer. Ja det blir faktiskt... Vi måste ju föra anteckningar under de här lediga veckorna över ja. massa ämnen. Vi kommer ha jättemycket material när vi kommer tillbaka. Ja, avsnitt 75 den... kommer ju bli helt jävla asemt. Awesome. Ja det, ja, det säger vi redan nu. Eh, saken är den Jag tycker det är stor jävla eloge ändå av oss. Alltså i 74 veckor nu har vi levererat podcasten. Mm. Och, och jag menar, och då blir det så här, ja men vad fan, det är liksom, Alex liksom eh, Ja, men de får ju betalt. Ja, de får, alltså det, här, det är ju deras jobb. ja vi, vi, jag, har ju, jag har ju heltidsstudier och du har ju heltidsjobb. Ja. Och är dessutom heltidspappa. Just det. Och jag har ju mina heltidsknurr. Ni som lyssnar ska bli tacksamma yes. över att oh, ni ens hör oss. Ja. Vi kunde ju lika gärna sitta här tysta i en timme. Men på tal om eh, människorna som hör oss eller där. Ja, du har fått mejl. Från Jakob. Mm. Ja, och det är som så att idag, fredag, mm. så åker Jakob till Irland. Jakob ska dricka Guinness och ja. bli rödhårig. ja. Och bli antingen protestant eller katolik. Och vara med om ett terroristattentat. <laughs> precis. Nej, Vad gör Yr... de mer på Irland? Det, det här har vi också pratat om Tommy. Ja. IRA, det har vi pratat om. Ja, IRL. Ja, nej jag tror att vi pratade om det i podcasten. Ja. Och jag det... tror vi kom fram till att de inte gör något väsen av så längre. Det var ju på 80-talet. De, de har givit upp. Eller så håller de på precis lika mycket men det är inget nyhetsvärde längre. Ja, nej. Eller? Jag vet inte. Kanye har blivit galen. Ja, har hon det? Hon, hon beefar ju med Miley Cyrus. Är det sant? Ja, de hade Twitter beef. Det här är intressant. Och alla tyckte att Miley Cyrus var typ elak mot Kanye ja. för att Kanye är lite galen. Hon är inte helt. Hon är, hon är lite björk. Du vet ja. sådär som björkigalen. Mm. Mm. Mm. Så så är Kanye nu också. Jag, jag gillar det jag, jag, björkgalenheten. Jag, kan, jag, jag tycker den är charmig. Du? Jag skulle vilja säga att Björk är en av världens tio eh, mest attraktiva kvinnor. Alltså, om, man, om man kollar genom historiens gång och man, man, man tar med typ alla, alla filmstjärnor någonsin och sådär, mm, mm, mm, mm. så, så, så, så tycker jag Björk är en av de sötaste. Ja, jag är så. Med dig där. Har, har, det här har, vi, har du sett klippet där hon, förklarar hur te, där hon öppnar en tv och förklarar hur den funkar? Nej, det har jag faktiskt inte sett. Du måste kolla, kolla, kolla Youtube uh, Björk Television. Okej. Okay. Och bara luta dig tillbaka och bara le och titta när hon spenderar tio minuter åt att förklara hur en tv funkar. Jag lovar att jag ska göra det. Hon öppnar upp den och bara tittar och säger och, och, och här ser det ut som små städer. <laughs> Det var min Björk-impression. Im, im, det var ganska bra. Ja. Men Björk, hon hör ju hemma på Island. Och det, men det var inte dit, utan det var till Irland Jakobskåka. Precis. Mm. Uh, och uh, då tycker han lite synd om sin flickvän Mia. Ja. Och Mia jobbar som förskollärare. Oj. Och åker uh, buss. Eller, varför säger jag oj? Ja, det, det gör ju typ vi också ja Man säger oj, om det skulle vara om, om, om Jakobs flickvän hade heta Micke, då hade man kunnat ha sagt oj, ja. vilken överraskning. Ja. För att det, vilken överraskning! Då hade det varit en kille, och det kan man oja sig till, men att det är en kvinna som jobbar som förskollärare, det är mer som att jaha. Typiskt. Vad fan är jag... Vilken klyscha hon är. <laughs> Skaffa lite fantasi va? Ja. Ja. Mm, hon åker buss. Spelar, spelar stereotypa könsroller rakt i händerna. <laughs> ja. Annat, annat är du och jag. Vi, ja. vi är rebeller. Mm, skojar jag ja. inte. Vi är James Dean. Vi, vi är världens James Dean. Ja. Mm. Eh, vilket fall som helst. Eh, han tycker att vi ska säga grattis Mia till den fasta anställningen som hon nu mm. fick. Då kan man säga Oj. Oj, fast anställning. Mm. Det är ju ovanligt att få som förskollärare, eller? Nej. Nej, <laughs> så kanske inte oj där heller. Nej, gud. Får... Nej, gud. Det, alltså det här är ju är bara pinsamt där. här. <laughs> du, får, du får hoppas att du får ett finger i rumpan och du vi senare ikväll så du får säga oj över någonting. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och han kommer sakna henne medan som är borta. Åh. Ja. Gulligt. H hoppas hoppas hon, hon klarar sig. Mm. men jag tycker att vi ska ju, vi måste väl bli lite typiskt Tommy och Ludde här känner jag För att i och med att han han, han han har bett oss om att göra en liten shoutout till Mia här nu och, och genom oss meddela att han kommer sakna henne uh. då får jag en bild av att han bara men nu har jag gjort det och så kommer hon höra det här när hon åker bussen till jobbet uh. då räcker det då kan jag, nu kan jag glömma min telefon på hotellrummet när han går ut och är rödhårig och dricker Guinness på och, Irland. Och tar av sig vixelringen. Ja, ah, just det. Ah. För att det är sommar nu, vet du. Jaha. Och, och då, då kan jag... Ah. Veta, ah, men vet du vad han kommer göra då? Shit, du, du är så jävla smart. Och, men vet du vad han får köra för grej då, då? Nej, gummisnodd. Nej, nej, nej. Då, då när någon kommenterar det så här, han bara, ja ah, men jag, jag är nyskild. Och då, då blir det ännu lättare. när jag trodde du menade så här. Att han kommer bli brun under ringen. Så att hon kanske råkar se det sen. Om ringen typ är lite off. Att han inte har en vit ring. Ah, och gud. Du tänker ett steg till. Ah, ja, ja, jag trodde det var det du syftade på direkt. Nej, nej, nej. nej nej. nej. Shit. Och ska oh. vi göra ett helt inslag om hur man är otrogen i de olika årstiderna? <laughs> ja. Typ så här som när man lämnar lägenheten med sin Ja. Bär henne. Annars blir det <laughs> två sätt fotspår i snön. <laughs> Då kommer hon lista ut direkt. Så weird, så bara. Eller var... nej, fan. Om, nej, nej. Om, om du bär henne så kommer hon se att fotavtrycken är lite djupare än vad de brukar vara. Nej men det hon, tror jag Du måste gå på. bakom henne, över hennes fotspår. Nej, men det, det, nej, nej, nej. Jag, tror, jag tror att man kommer undan med att bära. Okej, okay. okay, och, och sommaren, då har man ju det problemet då, då. Att om man tar av sig vigselringen så blir man solbränd där. Så ah. gummisnodd som du sa då. Ah. Eller, eller att man har typ en fantomenring. Åh, oh, då, då får man ju massa brudar också. Ja, men då är det många som vill kommentera att man har en fantomenring. Ja, det är icebreaker. Ja, det är det ju. Oh, yeah, yeah. Ja, men då är det typ... Okej, okay, då har vi sommar och vinter... Mm. Klart för oss mm. Vår Vad är det man inte Vad är det man bör undvika då, då Om man ska lyckas vara otrogen Jag vet inte Nej, På våren, våren är det fram Våren då, då är det lugnt ja, det, det, det är frikortet ja. då, då är alla kåta Och det finns ingen snö och ingen sol Nej. Men på hösten Då är det ju vissa som har Torra läppar Och Just använder lepsil. Mm, mm. och då får, måste man ju se till så att man tvättar läpparna så att man inte smakar någon så här främmande kvinnas lipsil. Eller, eller, även fast man inte behöver det, så inhandlar man lipsil själv. Ja, men precis. Den samma lipsil som ens älskade inna har. Eller älskare. Ja, absolut. Så att vi ska ju inte bara hjälpa männen, eller? Så, så på hösten, det gäller att och, och synka eh, lipsilen lepsyl. helt enkelt. Synka lipsilen! Ja. 3, 2, okay. 1. Synk! Uh, vår, fritt fram mm. Sommar, fantomen ring på uh, Vixelfingret uh. Höst, synka lepsyl Vinter, uh, bära Ut älskarinnan <laughs> Den är bäst Jag måste bära dig här från lägenheten Varför då? Nej, nej, nej, men lita på mig <laughs> Lita på mig bara Oh. Mm. Vi måste prata om snubbarna. I stubbarna. Det <laughs> är typiskt hiphoppare. Han ska alltid rymma. Ja. Alltså. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det är så. Så. Ja för ja, typ alltså, att rymma. Ja, men du kan ju inte låta bli. Uh, nej. Du, får, du, du får ju säkert ett det är snabbt bit att ja, det, det, det är ditt blod. Ja. Det är mitt hiphop på mannen. Uh, vi ska prata om snubbarna, uh. tänkte jag. Inte de är snubbarna. Uh, de snubbarna, är Tommy, ja. mm. är vad startade som ett twitterkonto? Okej. Okay. Uh. Är det at att snubbarna? Ät snubbarna. Okay. Um, och sen så har de har utökat nu och har Facebook. Oj. Ja, precis. Ja, jag vet. Det är 23 250 personer som gillar snubbarna på Facebook just nu. Okej, okay. det är fler än... Vänta, jag ska kolla. Vänta, koll, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Ja, ah, ah, det är fler än vad som gillar oss. Mm, det är det. Det är det. Eh, det, vad sidan är om deras beskrivning är saker snubbar säger, på riktigt it ain't pretty, militant counter -trollning. tack för material Gudruns änglar äh, äh, är det? Gudruns änglar? Ja, jag vet inte. Gudrun Schyman. Ja, det är så jag tolkar det. Okej. Okay. Äh, Men vad då Gudruns änglar, är det så här feminister eller är det snubbarna? För det är snub äh, jag vet inte. Är det feministerna som ser det snubbarna säger och sen skickar det till den här Facebookgruppen? Ja, det är okay. det är. Facebookgruppen går ut på... Lite som den här YouTube-kanalen som typ läser upp felskrivna kommentarer. Ja, men det har ju... Ja, men... ja, lite så är det väl. Men det här är ju liksom... Alltså, är, jag började följa dem för att... Alltså, det var ju första att jag liksom... Jag... jag... Man skrattade lite åt det för att det var ju... Korkat. Tommy. Mm? Nu. Mitt nu i sändning. <laughs> det, här blir, det här blir jättespännande för This Just in. Ja, snubbarna verkar eh, ha försvunnit från Twitter. Kontot existerar inte längre. De har blivit hacksade. När jag går in på Facebook-sidan så går det inte att trycka upp på någonting. Och saken är den. Uh, vad det är, jag tänkte. Alltså det var inte det så jag skulle komma till, men nu snubbar måste jag, strikes back. Nu måste jag ta, ta upp det igen uh, för att um, de, de har lagt upp uh, screenshots då på uh -huh. konversationer som tjejer har haft med snubbar Konver Konversationer som ofta inleds. Alltså Det kan vara Antingen chatt med det på Facebook. Det även varit mycket så här: man, man ser att det är från Tinder och sådär. Och då liksom det, då typ snubben säger tja Och tjejen skriver hej Och sen så skriver snubben Får jag knulla dig i röven Alltså kortfattat, alltså det är jättekonstigt och så, och så säger tjejen nej Och då blir, kallar snubben henne för hora Det är typ. Ja, det, är där, det är där han tappar mig Det är där han tappar mig alltså, jag är, om, om det bara hade varit typ så här Tja, mm. får jag knulla dig i röven mm. Hon säger nej Och han säger okej. Okay. Okej, okay, ha en bra kväll Mm. Jag hade inte haft några problem med det. Mm. Det, det Det är inte ett bra sätt Att få knurra någon i röven mm. Det kanske Han kanske behöver lite mer tålamod För att knurra någon i röven ja. Han kanske behöver Ta det lite mer Varsamt Och lära känna röven först Jo, absolut Men jag, Så är det ju alltså, själv, att, att ställa den frågan i sig har ju inte göra något problem med Alltså det, det är jättebra det, alltså det är jätte, jätte alltså det är otroligt korkade snubbar som, som har liksom visats upp här och, och de har ja, gjort. det. det... det, det, det fråga direkt om man får knöra den, det är korkat. Men mm. den när han kallar henne huran, hon säger nej. Det är då det går över till eh, otrevligt, onödigt och, och dumt och, och fucking bullshit. Men det som har varit då, det är det att eh, snubbarnas namn har ju inte varit, eh, eh, liksom Utsuddat, utan det har ju stått vad personerna mm. heter och sånt När det har varit på Sån, Facebook och sånt. sånt är jag emot ja, att, man, att man hänger ut det, ja Ja, det är ja, det, det, det kan vara liksom både och för det, ja, ja, i allmänhet också Men, men saken är den, i veckan så la eh, snubben upp på sin Facebook eh, Då en konversation, eller ett meddelande de hade fått då Från en av de här, en av en snubbe som har blivit uthängd på sidan där snubben förklarade jättekorkat. Eh, eh, alltså det, det var ju så, här, så otroligt dåligt formulerat och det var liksom, ö du. Lite den stuken. Men att eh, de nu hade blivit polisanmälda och sådär. Att snubben mm. hade blivit det. Och nu när jag märkte att både Twitterkontot och kontot inte existerar längre så man vet inte. Någonting har hänt i alla fall. Men är det illegalt att lägga upp screenshots av chattmeddelanden? Jag vet inte fast jag vet inte det beror på, kanske på vilket jag vet inte om det finns om... På, på vilket sätt man gör det för det här är ju enbart för att liksom hänga ut idioten i fråga för jag, jag tänker ändå ändå bedömmer dem då som det är. för att Jajaja, de är man, idioter man, man pratar inte med kvinnor på det här sättet det är liksom jättedumt det är, det är dumt och onödigt och ja de är idioter jag håller med men ja, men man, man, jag tror inte man, det är illegalt att man skriver ut inte till någon jag ska våldta dig, din hora. Om personen i fråga sagt att nej, jag vill inte prata mer med dig. Nej, nej, nej. Det, där, där är det ju de som gör någonting illegalt. och skriva så till någon, det, det, är, det är hot. Det är hot. Jag, jag tycker att det, bör, det, det börjar bli... Jag, kan du hålla med mig lite? att Det känns som att just det här, att orden, orden våldta och hora, det, mm. det börjar bli som att det är som att alltså, snubbar då börjar liksom tycka att det, det är liksom okej okay. Att använda som själsord. Jo, men det är lite grann som hur man har, så här, till slut började använda ordet uh, gay. Mm. Så, så här, that's gay. Mm. När det är mm. någonting som är dåligt och negativt. Fast gay är någonting som är glatt. ja, ja, ja men det säger... Så, 16 som spelar kod. Ja, just det. Ja. Om, om, om, om man så här Fast de, smyger... Fast det, det, det är och väl fagg? Då man Va? väl är fag mer än gay? Nej, men alltså inte när, när det är en situation som är dålig. That's gay. Ja, när det, okay. när, när det är om han blir headshotad, headshotad typ från 50 meter håll. Mm. Från någon som han inte ens såg. Mm. Sen, that's gay. Mm. Uh, mm. Det, det, det, det oh, känns lite så. På svenska, det där, fan vad böget det var. Ja. Ja. Mm. Um, det känns lite grann som att Eller? man använder samma lingo i spel såhär, såhär, ah. You got raped ah. När man har spöat någon med 5-0 mm. Och det är så jag, jag har ju spelat online sedan jag var typ 15-16 mm, mm. Har aldrig använt det språket Jag har Nej. aldrig sagt till någon typ Och jag våldtog dig just Bara för att jag spöar skit nu om Och jag har aldrig sagt att, att Någonting dåligt som händer Är homosexuellt <laughs> Det, det, jag har aldrig förstått det där. Och jag har aldrig förstått det här med att så här, säga åt någon sug min kuk. <laughs> som, som en förolämpning. Nej. Om, han suger, om, om någon suger min kuk, då, då blir jag jätteglad och tacksam och säger. Ja. Då gillar jag den personen. Jag vill ju inte att någon som jag inte gillar gör det. det är, och, om, man säger, om jag säger det till, till en kille, att han. Är inte, är inte, är inte jag, jag som får njutningen? Är inte jag som är bög då? Liksom, det är så konstigt! Nu, nu, nu försöker jag begripa mig på snubblogik här och det går inte. Nej, nej, det går inte. Nej, jag känner att jag blir lite yr nu faktiskt. så Jag ska mm. sluta. Mm. Men det jag vill komma till är att eh, snubbarna la upp en bild för de ville vill göra en undersökning. På, på, på sin, jag såg den här på deras Facebook-sida. Det är så förvirrande att du säger snubbarna för då tänker jag att det är snubbar som ja. upp bilden. <laughs> Precis. Ja. Eh, jag läser innan till. Eh, snubbarnas kukbildsundersökning. Vi vill undersöka lite närmare hur vanligt det faktiskt är att icke-män oombett får bilder skickade till sig på okända mäns penisar. Har det hänt dig? Hur ofta var det på sms? Kik, Snapchat, Facebook, etc. Tommy. Kik. Det här Tror... har vi något. Kik. Kik. Ska vi säga... komma överens om att, att säga säger kik? Ja, jag, jag säger kik. Ja, vi vi kommer överens om det. Ja. Och så, fort, så fort någon inte säger kik då får man slå dem på armen. Ja. ja. Okay. Mm. Tommy. Eh, det här har vi någonting att tycka till om. Ja. Faktiskt ja, uh, Jag förstår ju om den här gruppen har bestämt sig för att fokusera på det ena, eller det ena ett kön. Mm, mm. Uh, och det händer ju säkert väldigt ofta att kvinnor får kukbilder skickade till sig. Mm. Men, och, och, ja. när, man, när man lägger upp det i en sån här grupp som är dedikerad till att belysa snubbbeheteende. Mm. Så känner väl du och jag att vi kanske vill påpeka att det här är inte snubbbeheteende. Nej. Det här är ett väldigt allmänt generellt beteende som överskrider snubbighet eller feminism eller könsgränser eller ålder eller läggningar. Eller sexuell identitet och allt det där. Mm. Alla skickar nakenbilder av sig själva till andra. Mm. Och eh, poängtera här utan att vi ska låta allt för liksom skrytiga. Men alltså, det är, alltså kvinnor gör det också oombett. Ja, ja. ja. Främ, främmande. Främmande. Ja. Okej, okay, om man har pratat och flirtat och sådär. Mm. Och man har som en, en sexuell jargong. Mm. Men det har hänt att eh, sådana bilder dimper ner utan förvarning, om jag ja, ja. säger när så. Man, <skratt> när man minst anar det så bara... <skratt> när man, <skratt> man bara... That, that, that escalated när du, quickly. När du har mobiltelefonen i affären för att läsa vad det var du skulle köpa på listan. <skratt> ja, precis, precis. Och helt plötsligt <skratt> bara... Tuttar <skratt> Tut, Nej, men då, då, då blir det det that escalated quickly. Ja, precis. precis så är det Precis, så, så, så dricker vi ölen. Ja, ja, men det är ju så här. Ja, det, det, det, det är ju så. Skriv så, här, man så, här, så här, hej vad du gjort idag. Jag jobbar jag har kul. Pattar! Ja, ja det är lite så. In, ja. Inte jätteofta, men det, det, det, det, det händer ju säkert oftare tjejer men, än vad det händer till killar. Ja, absolut. Men, men det, det är viktigt också att jag vill alla poängtera, jag har ju aldrig blivit stött någon gång. Jag har blivit stött. Ja, berätta Tommy. Jag var 20 år gammal. Mm. Jag hade fortfarande inte kommit över att jag. Jag kanske till och med var 19 år gammal faktiskt. Och du kanske till och med redan har sagt det här i podcasten. Ja, jag. ja, det är möjligt. Ja. Men det, det, det, det är associerat till ämnet vi har pratat om. Så då, mm. då, då tycker jag man får. Mm. Um, och jag hade just så här. börja försöka. Det var, jag, jag blev dumpad. December 2003. Mm. Då var jag 19. Och mm. jag tror att det här var januari-februari 2004. Mm. Det var fortfarande vinter och det var början av 2004. Och jag hade så här börja, just börjat så här: snacka lite löst med, med folk på internet bara. Och det var en tjej i Söderhamn som var väldigt trevlig hos där. Och jag, hon skulle, I Söderhamn så åker man till Bollnäs till Tranan för att ha kul för att det finns tydligen ingenting i Söderhamn Där det är väldigt många Söderhamnbor som tar busshundra till Bollnäs fredag lördag, kvällarna Gå på Tranan Precis. Mm. Uh, och Jag då, var utanför Tranan tror jag Ja, uh, coolt mm. <laughs> uh, och, Vi bestämde att, att hon skulle till Bollnäs vi bestämde att vi skulle ses den kvällen Mm och hon skulle komma till Bollnäs ungefär åtta på kvällen då. då. Och klockan fem ungefär, bara ett par timmar, typ tre timmar innan vi skulle ses. Skickar hon en, helt, helt bara så här, vi hade inte flörtat eller någonting, skickar en topless bild av sig själv på sina bröst. Mm. Um, och jag var som sagt 19 år, jag förlorade oskulden när jag var 19 år. Var det så jag hade bra liksom Ja, ja, ja. Mm. Det var det. Ja, jag känner att det är relevant. För, ja, det, det, det, såg ut, det, såg, det såg ut som opererade, fast de var inte opererade. Mm. Så det, det var det var inte det som var problemet. Visste det 19-åriga 19 Tom hur ett par opererade bröst tog ut då? Ja, ja, ja. ja mm. Herregud. Tack vare det, slits, typ. Det här var, det här var 2004, Ludde. Mm. Då fanns Internets, inte slits. In, internet hade funnits ett tag. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Det var så här... Internetporrete. Mm. I 240p, men ändå. Mm. Uh, nej, och jag hade ju liksom förlorat oskulden för bara några månader sedan. Uh, förra året. Så jag, och, jag, och jag var ju dessutom otroligt hjärtekrosad. Mm. Uh, det, det, det, vi måste stanna upp här nu, för det, det, det blir lite dumt nu. Jag, jag förlorade oskulden för några månader sedan. Förra året, sa det. Och bara det lät ju dumt. Det, var jag så, det, det är alltså förra året för 19-åriga Tommy. Ja, precis. Eller, ja. Och så, jag pratar i, i, okay. mm. i imperfekt. Mm. Och, och sen så blev det genast... Vi måste reda ut det här, för det blev sånt otroligt mörker kring den här berättelsen nu. För att du, du, du förlorade oskulden. Och här sitter du nu hjärtekrossad. Liksom, skedde det liksom, typ samtidigt? Liksom. Jag tror jag förlorade oskulden typ oktober 2003. Och sen krossade om ditt hjärta. December 2003. Det är mörker alltså. Ah, ja, men det är lugnt. Ja, men alltså, men alltså, det, det, jag vet ju själv. För, för, mig, för första gången i ditt liv, du bara. I got some pussy in my hands. I got ja. all the pussy I need. I ja. have dreamt of all the pussy And now have. The no, I don't have the pussy anymore. Ja, det är två månader Ja. <laughs> um, så jag, jag var eh, krossad och deprimerad och eh, försökte vara, så här, hitta någonting som distraherar mig. Mm -hmm. Så när hon skickade den här bilden så blev det ju helt fel i mitt huvud. Mm. Jag, jag fick ju liksom någon form av flashbacks. Jag, jag vet inte, jag, jag var så himla asexuell under den här perioden. Men, men blev det så att du tänkte jaha, nu förväntar hon sig eh, mm. någonting sexuellt ja. av mig, vilket ja. och när jag har gett det till henne, då kommer hon sticka. Alltså, det, jag, det var ju din erfarenhet av det. Ja, jag, jag, jag tror inte jag tänkte så att hon skulle sticka. Jag hade nog inte brytt, jag hade inga känslor för den här tjejen. Jag ville ju bara så här, mm. jag, hitta någonting att göra så att jag inte ligger i fusteställning och gråter i den natten. Mm. Uh, så jag tänkte bara gå ut och liksom träffa henne. Och sen tänkte jag gå hem. Jag tänkte inte följa med på krogen och sånt där. Nej. Men liksom, när jag var så här kärlekskrossad och det kommer någon och flerta sexuellt med mig och sätter press på mig mm. fick mig då att bli väldigt stressad och må dåligt och det blev ju liksom en, en väldigt jobbig kväll för mig när jag väl träffade henne då, då för jag kände ju inte att jag kunde ställa in bara för att hon hade skickat en bild. Mm. utan jag tänker ju liksom det här är någonting som jag som man borde så här, gå igång på jag, jag borde ju så här, sätta mig och runka till den här bilden direkt mm -hmm. Och jag borde ju vara så här Flörtig och, och på med henne Annars kommer hon tro att jag är bögen Och sånt där ja, ja. Mm. Ja, det, det, anything det, wrong with that visan, liksom. Ja men precis Så det, det, det, det är nog enda gången som jag faktiskt Har tagit illa upp Tagit illa vid av att någon har skickat En sån här bild utan förvarning Nu har jag två frågor mm. Hur skickade hon bilden? Uh, MSN. Okej. Okay. MSN chatten ja, vet. För ja. det var det sätt att tänkte för att du hade ju knappast, jag menar du skaffade ju en telefon man kunde skicka bilder till för typ ett år sedan Ja, jag tror inte jag hade någon mobiltelefon då ens. Nej, och då, och då var det jag tänkte så då ju hon då alltså bemödat sig att säga, ta bild, ladda in den på datorn för Nej, att hon, tror skicka... hon hade tagit med webcam. Okej, okay, okej. Okay. Ja, så det var ju inte sån stor jag, jag, jag tror jag vet inte om hon hade tagit en speciellt för mig. Du tänker att hon kanske hade den på lager? Ah, ja, som hon skickar till killar. Du, visst tänker man ofta det? Ja. Ah. Men om, de, om det är någonting som visar att det är liksom en, en nytagen så här, exklusivt for your eyes only, ah. då blir det så mycket sexigare. Ja, men det blir det. Ah, ja. ja. Uh, det då men, spelar ingen Men, men ibland som har man ju fått vibbarna att det är nog inte bara jag som har fått den här bilden. Ja, ah. ja, ah, precis. Mm. Men det, det är fint. <laughs> Den andra frågan jag har Är ja. Gick du på dejten? Ja Hur gick det då? Det var skittråkigt okay. Och jättestelt ja. Och jag tror inte att hon alls Jag tror att hon tyckte jag var skittråkig Som inte made a move mm. Men jag, jag, Hon hade ju flasher boobits för dig Ja men precis Och hon, mm. hon tyckte säkert att jag Behövde steppa upp mitt game eller något sånt där. Mm. Och det har Jag ångrar väl kanske att jag inte gjorde det du, minns du vad hon heter? Gud, det gör jag inte. Det här var ju elva år sedan. För det hade varit lite smått awesome. För hade du kunnat sökt upp henne på något socialt medie och säga, tja, Tommy Håkansson här. Vill du knulla dig i röv? Grejen är den att jag har ingen lust att diskutera det jävla... Beard metal eller vad de heter. Det är så jävla dåligt. Ja, ah, alltså jag tycker trying too hard. Ja, ah, ja. Trying too hard. Jag menar alltså, nej. Alltså baby metal var fulländat. Ah, ja, för att det, är, det är på riktigt. Det här ja. är ju bara... Alltså, nej. Jag, för det första tycker jag... Alltså, jag det här kanske är säger, politiskt inkorrekt. eller sådan, Jag skiter i det där. Jag tycker det är skitobehagligt att se honom. Mm, jag, jag, jag tycker han är skitobehaglig. Ah. Jag, jag blir äcklad. Och jag, jag skiter i det. Jag, jag om, om, om det är fel att säga så. Jag kan inte ro för, för hur jag känner. Du gör väl det mig till en dålig människa. Jag vet inte. Men jag tycker att han är obehaglig och jag tycker att de försöker alldeles they're trying too hard. Det var ett tag sedan som de körde Flickcharts. Ja, och det, det känns länge sen. Ja, det känns känns som en fin avslutning innan vi går på semester så att vi kan ah, lugna ner oss lite. Så alla som har suttit och längtat jättelänge efter Flickcharts inte ska behöva sitta och längta ännu längre. Precis. Ja, det är deras tur nu. Ja, det är det. Ja, och Flickshirt är alltså när vi går in på flickchart.com och loggar in på vårt eh, konto som heter Tommy och Ludde. Mm. Om man vill gå in dit och kolla, kanske det går, jag vet inte. Jo, man kan kolla på andra. Ja, så gå in på användaren Tommy och Ludde. Och där ser ni alla filmer som vi har eh, gillat eller ogillat. Mm. Och vi har vår topp 10 där också. Och då ställs två filmer mot varandra. Och vi måste bestämma vilken av de två filmerna som är bäst. Uh, utifrån vilket en topp 20-lista sammanställs. Just det. Och uh, senaste gången vi har gjort det då har vi bara fokuserat på våran topp 20, va? Mm. Uh, uh, och jag tycker att då, då, då kan vi ta en vända när vi liksom kör All the Movies för jag menar, både du och jag har ju filmer som, alltså det finns ju filmer som inte ens är med på våran lista än som ja, ja, ja. vi tycker ska ja. komma in där hur många, finns, hur många filmer finns i den här databasen egentligen? Jag vet inte har jag, det är ofta, Man ser ofta samma filmer dyka upp hela tiden Jag måste ju bara snabbt inflika att jag och min flickvän har ju köpt vår andra film tillsammans <laughs> Vad är det Vår första var Jurassic Park på mm. Blu-ray, 3 d versionen Ja. ja. Eh, andra filmen Tommy. Ja. Predator. blu oh. ray 3D-versionen. Oh. Ja, men det just det. Eh, du vet om att du och jag ska kolla på Predator i 3D hemma hos mig sen när du kommer hit i höst. Men när köpte du en 3D-TV? Eller du har inte gjort den? Flickvännen har Åh oh, gud. har, har du. Du där? Ja. Ha, har du gift upp dig? Ja, jag tror det. Vad? nice Ja, jag vet. För att rikabjuda ja. den. Och kort. Det gör hon inte. Men hon har 3D-tv. Ja. Det är bara kungen som har det. Ja, jag vet. Och Louise. Och Louise. <laughs> kungen och Louise har 3D-tv. Kanske hon som baxar in från kungen. Ja. Uh, ja. Ska vi gå igenom våran topp 10 då då? Ja, men du är med på att vi ska kolla på Predator 3D? Ja, absolut. Ja, bra. Fan, jag älskar den filmen. Jag med. Den ser cool. Mm. Den gör allt rätt. Mm, faktiskt så jävla många muskler oh. med i den filmen, oh. <laughs> svettiga muskler oh, av <laughs> uh, nummer 10 Edward Scissorhands mm. nummer 9, X-Men 2 mm. nummer 8, Back to the Future mm. nummer 7, Reservoir Dogs nummer 6, Apokalypto <laughs> nummer 5, The Mask nummer 4, Predator nummer 3, Training Day nummer 2, Independence Day nummer 1, Die Hard Ja, alltså det är som sagt Men det är vissa filmer, de har ingenting där att göra På våran topp 10 de Tänker ingen... du på Apokalypto? Ja, jag tänker så hårt Jag ja. tänker så jävla hårt på den filmen uh, Jag tänkte, Independence Day, det var ju ganska nyligen 4 juli Ja, ja Varenda fjärde juli Varenda fjärde juli på Reddit Ja, för, ja, ja. ja i, i, idag, idag, idag är det 20 år sedan ja. Som Will Smith, Jeff Goldblum och Pullman Räddade jorden. Ja. ja. enda år kör ni det skämtet. Never forget. never forget. För helvete det är alltid någon som postar det talet och talet. Never forget. Ja. Ja. Uh, första battlen då då. Mm. Vem är det som har veto förresten? Det kan vara du. Okej. Okay. Jag, jag mm. tror faktiskt det är jag. Ja. För jag vet att du använder den senaste i alla fall. Ja men då är det ju du. Okej. Okay. Ja. Ja, men... <laughs> ja, ja. Armageddon. Mot Kung Pao, Enter the Fist. Åh oh, jävla, vad svårt. Jag har bestämt mig, för jag har ju suttit och tänkt på det ett tag. Okej. Okay. Ah. Jag tycker Kung Pao är skitrolig. Jag måste säga Kung Pao. Jag måste också säga Kung Pao. Den är skitrolig därför. Den är ju det. Och, och, och den där. är så underskattad. Ja, och den är ju... Alltså, di, alltså fatta vad mycket tid som är nedlagt. Och för, kärlek. Ja men, alltså, di, di, ja, men de som inte har sett Kung Pao, då är det liksom... Är det typ en eller två nya skådespelare Sen har de klippt in sig själva i gamla jävla japanska jävla kungfu-filmer. <laughs> Och det är så jävla bra gjort. Ja, ja, ja. Och han det... har en tunga som säger... Jag vill se den filmen igen nu. Ja, Undrar om jag kommer se på den ikväll. jag Ska, ska jag tjata på Louise att det blir den tredje filmen vi köper tillsammans? <laughs> Jurassic Park, Predator, Kung Pao. <laughs> Rimligt. Combo Breaker uh, yeah. <laughs> ja, Gud, yeah. uh, Jag vet inte, ska vi säga någonting om Armageddon? Jag tycker att alltså, den får alldeles för mycket skit det är en schysst action-rulle ben, ben Affleck är inte jätteusel <laughs> uh, Steve Buscemi är alltid bra uh, oh, en det. väldigt överspelande Peter Stormare skitsnygg <laughs> Liv Tyler och uh, fantastiskt soundtrack Alltså, den filmen, jag, jag gillar den vad var va det? Nej, jo var det den sista filmen som hade den så här, en, en, en riktigt stor soundtrack hit? Ja, alltså. ja, jag kan inte komma på. Alltså, det var ju fan. Vi hade ju, den, vi, den vi hade Ja, Titanic kanske. Jag menar, när, kom, jag... när kom uh, Wild Wild West? Var det 99 <laughs> kanske? Fast, du kan inte. Ja, jag förstår Nej, vad det var. alltså, är. vad då? Alltså, jo, jo, det, jo, det var ju en stor hit. Jo, det var det. Och den kom ju efter Men in Black. Och den var så här specialskriven ja, för filmen. Jo. Och det Men, görs liksom inte längre. Det är klassiker. Jag menar, I will always love you from Bodyguard. Eller vad heter ah. det? I would do anything. Nej, vad heter den? Nej. Um, Look into my eyes. Ja, eller kiss by a rose. Da, da, da. Nej. Vad då? vi på Batman. Ja, men. Ja, då hade ju hade en hit också. Med, till en annan Batman-film. Det mm. ja, är bra låt. Brian men... Adams till Kevin Costners Robin Hood. Ja, men det var den jag började sjunga på, så började du sjunga på något annat. Ja, men jag, jag trodde vi började bläddra låtar, ju. Aha. Ja. Nej det var ja. inte ja, okay. Nej, vi, eh, Det var nu, en nu, grej du, under 90-talet i alla fall Vi vill ha mer oh, oh, oh, oh. Rod, Rod Stewart, Brian Adams och Sting Det är tre musikritörerna Hade också alltså, en jävla kanonhit Typ nu när Jurassic World släpptes Ja Varför kommer inte Jurassic 5 och göra en fet beatslåt Om dinosaurier Ja Det, ju det, så, det är sånt jag vill ha Ja det är sånt jag vill ha. Men då blir, då blir det Kung Pao. Ja, ja, absolut. <gå> uh, Honey, I Shrunk the Kids. Mm. Mot Little Miss Sunshine. Jag har inte sett Little Miss Sunshine, tyvärr. Då blir det en annan film istället för Little Miss Sunshine. Mm. Dream Girls. Jag har, jag har inte sett. Jag, jag har aldrig sett. Den har jag aldrig sett hela. Nej, då blir det en annan film. ja. Wayne's World. Wayne's World. Miss är <laughs> ja. excellent Wayne's World. Alltså, Han är Shrunk Kids var ju liksom, det är en så här filmupplevelse. Den var skitkul då. Ja, precis. Wayne's World är fortfarande skitkul. Den, den kan vara lite underhållande bara för sig kulisserna. Jo. Jo, det är häftiga för... specialeffekter och sånt, men, men en, World... sån film, en sån film skulle du inte göras där, utan då skulle det vara green screen, green screen, green screen. Ja, här var det praktiska effekter. mm Ja, det var ju säkert datanimerat också Men Miljön, gräs och allting ja. liksom, det, det, det är inte det är fake cool, Det är coolt ja. men, men jag håller med om Wayne's World ja, ja. Jag, jag tycker Wayne's World faktiskt är Något av det bästa Mike Myers har gjort Och nu blir det svårt mm -hmm. Nu blir det svårt Matrix Reloaded Mot Star Wars Episode 2 Attack of the Clones Nej, det blir inte svårt där. Nej, inte för mig. Aha, vilken tycker du då? Uh, Attack of the Clones, för jag tycker att uh, Matrix uh, Reloaded och uh, Revolution. Vill jag, jag vet säga. inte, de ja. två andra. Ja, jag tycker att. Det att finns de... två bra Matrix-filmer och det är Matrix och AniMatrix. Ja. Uh, så de att, andra kan gå och försvinna tycker jag. Jag känner att man behöver absolut inte se de andra två i trilogin. Det räcker att man nej, kollar nej, på nej, Matrix. Nej. att Fan vilken jävla bra film inte. det här var. För ja, ja. den slutar coolt då. Uh, det räcker så. Ja det räcker så. Man behöver ja. inte ha... Alltså de hade ju faktiskt... Det, det jag har hört var att uh, Wachowski-brödna eller Wachowski-syskonen mm. hade, hade inte planerat en så här utan de fick skriva tvåan och trean efter att ettan hade blivit en sån succé det kan jag faktiskt tänka mig och jag vet inte om det var så att de struntade i att skriva dem för att de inte trodde att studion skulle green lighta eftersom Nej. de förväntades inte att det skulle bli en enorm succé eller så hade de bara så här nöjt sig med den här filmen och att det var sen allt de ville göra sen kom väl de jättetätt va tvåan och ja, trean den här Reloading kom 2003 i alla fall Ja, men jag, men jag, jag att Jag vill minnas att de kom väldigt tätt De spelades typ in back to back ja, Det enda coola, det enda som de filmerna Fyller för syfte är den här biljaktsfighting scenen Ja, den är ju episk det, det, det är det enda man behöver mm. se ja. Men sen när det kommer pretentiösa fransmän Och pratar om casting-effekt och äter choklad. Ja. Det, det är bara vad fan. Va fa? Är du med mig där på Attack of the Clones då? Eller? Jag, jag tycker Attack of the Clones är den sämsta Star Wars-filmen. Och ja, du gillar Phantom Menes bättre alltså. Ja, det gör jag. Ja, det gör jag också för att. Phantom Menes Christusen... har Darth Maul. Ja, och den vinner bara på det. Hayden Christensen hade inte lärt sig skådespelare när han spelade in Attack of the Clones. För fan, vad dålig han är i den. Uff. Fast han, han var ju bra i andra filmer innan. Och det är George Lucas' script ja, okay. som ja, förstör skådespelare. Natalie Portman också dålig. Ja, det är McGregor klarar sig ja. och Liam Neeson klarar sig. Ja. Men alla andra, Harrison Ford, är inte en bra skådespelare i Star Wars-filmen, tycker jag. Nu går vi bara vidare. <laughs> Okej, okay, Star Wars it is. Ja. Uh, the Mask. Mm. Mot uh, A Piece of the Action. Jag vet inte vad det är för film överhuvudtaget. <laughs> Jag har aldrig hört talas om det. Men det är Sidney Poitier och Bill Cosby. Okej, okay, den har ju vi inte sett, om Tommy. Nej. Nej. Okay. Från 1977. Okej. Okay. Har, har du hört senaste om Bill Cosby förresten? Nej. Han har eh, erkänt. Okej. Okay. Han har drogat eh, och våldtagit kvinnor. Ah, nu! Nu fattar jag. Jag ramlade över en bild på Reddit. Bill Cosby. Och så hade de klippt in hans huvud när det är Morpheus från eh, Matrix som sitter med pillerna i handen. <laughs> Vilken okay. förvirrande bild utan kontext. Ja, jag bara, okay, men jag var kul, Bill Cosby ja. nej men han har drogat kvinnor. Han, det, det har ju varit så här, det kom ju typ 12 kvinnor med liknande berättelser, aja. helt oberoende. Mm. Eh, och så Bill Cosby drogade och våldtog mig på typ 70-80-talet. Mm. Eh, jag tror jag har pratat om det på den förut också. Ja, det har vi. Det här är och, det här avsnittet när vi pratar om sånt vi redan pratat om. Och nu har det kommit fram, han har erkänt att han har gjort det under ed och han erkänt det. Men är det här så pass långt för länge sedan så det är, han det kan är inte preskriberat? Det är preskriberat. Han kan inte åka dit för det? Han kan inte åka dit för det. Ingen han hade kommer varken erkänt om han kunde åka dit för det. Nej. nej. För jag vet inte. Det var, när jag hörde nyheten så uppfattade jag det som att han hade erkänt för ett bra tag sedan. Jaha. Okej. Okay. Men ja. eftersom inget åtal väcks från någon kvinna, Nej. ett offer. Jag tror mm. ett offer måste väcka åtal, eller hur det funkar. Mm. Det jag undrar, vad händer om han lämnar in sig själv nu och erkänner och lämnar in sig och vill åka in i fängelse för det han har gjort? Jag vet inte om han kan det. Nej. Nej. Intressant. Men då tar vi en annan film, en A Piece of the Action. Ja. Sidney Poitier förresten, en väldigt stilig man. Mm. Uh, Resident Evil Apocalypse. Mm. Mot The Mask. Åh. Oh. Det blir det Mask. Det blir det Mask. vi får den mera poängen då Men jag tycker inte att det är en dålig film. Nej, men jag tänker att jag den är värd på 10 topp. Det är det jag tänker. Nej, men vi kan, inte sit, vi kan inte sitta och klicka bort filmer. Nej, blir, nej absolut nej. inte. Utan det är algoritmen i den här sajten som är lite dålig. American Psycho mot The born Ultimatum. American Psycho från 2000. Jag, sa, jag antar att det är den med Vince Vaughn då. Nej! Nej! nej nu tänker, nu du tänker du jag på Psycho. Psycho Oj, då vet jag vilken film jag väljer. Ja, för Born Identity första Born-filmen va? Och det här är från, den från 2007. Så då måste jag säga American Psycho. Ja, jag också. Mm. Alltså det är svårt att klara den filmen. En det är blå. svårt. Det, bra film. Det, ja, väldigt bra. Fast jag håller Born Identity jävligt högt. Alltså, det är faktiskt en briljant actionfilm. Ja. ja. Jag, jag vill säga att den är en så här revolutionerade fighting-scener. Absolut. Faktiskt. Eh, vi har, jag vet inte om vi har höjt den i, i podcasten, men vi, vi såg ju John Wick tillsammans. Ja, jo, men vi har snackat om de underbara fighting-scenerna där. Ja, och hur, hur, hur, hur ja. Realistiska ja. de är. Ja. Ja. Mm. Det, det, det är den enda gången som, som hjälten har gjort illa sig och jag bara, oh! jobbar. Fast Born, Nej, är han är i nattklubben och Born gör ju också ner. illa sig hela tiden. Ja, ja, ja, absolut. Men han är så jävla fan, vad cool han är med dig i de filmerna. Så jävla <laughs> ja. smart. Ja. Okej, jag märker det. Femte elementet mm. mot Donny Darko. Åh, oh, Gud, vad svårt. Det är svårt, Jättesvårt. det är svårt. Otroligt vittskilda genre här. Ja, jag tänkte säga det. En, en rolig, korkad, kul film oh. mot en pretentiös artsy, mörkfilm. Båda är bra. Svår film. Mm, Den är, ja, ja. Båda är bra. Båda är bra, men jag tror jag vill säga att en är bättre. Jag, ja, får, får jag du har ju veto. Får jag komma med mitt argument. Jag har veto, men jag tycker inte använda den här för båda är riktigt bra filmer. Mm. Får jag komma med mitt argument? Jag säger så här, jag kommer välja femte elementet. Mm -hmm. Vill du veta varför? Okej. Okay. Det är två bra filmer. Mm. Men, säg Darko... inte den, den Jag skulle vilja sätta mig och titta på nu, eller Nej, nej, nej. nej. Donny. Nej, men vänta nu. Vänta nu. Sa du Donny Brasco eller Donny Darko? Donny Darko. Jag har hört fel. Okej. Okay. <laughs> Jag kniper min mun och säger Donnie Darko. <laughs> Fan, det. Jag, jag som hoppades på att du skulle säga femte elementet. Jag tror att den som har veto ligger lite um, har det till sin nackdel i det långa loppet faktiskt. Ja, men alltså, jag, jag För tror... att man är så rädd att slösa den så att man ger med sig lättare. Jo, men jag tror hands down att jag skulle nog, vad heter det, jag tror att jag alltid skulle säga Donnie Darko om den kommer upp faktiskt. Okej. Okay. Jag, jag tycker Femte Elementet är bättre. Okej. Okay. Uh, men inte så mycket bättre att jag vill använda Veto. Okej. Okay. Men uh. båda är riktigt bra. Okej. Okay. Fan, riktigt jag hade bra. ju världens argument att det var Donnie Brasco. <laughs> Sorry. Den kanske dyker upp mot Femte Elementet en annan gång. Ja, förhoppas får hoppas det. Uh, uh, nej, men jag, jag vet inte. Tänk på Femte Elementet. Tänk på Bruce Willis. Ja, jo. Men Tänk jag... på... Ja, nej, men det är Donnie Darko. Den är... nej. Jag, jag har ah, okay, förhållanden ja. till den filmen. Ja, bo, båda är bra, men. Jag mm. får se om Doreen Darko dyker upp på vår lista nu. Mm. Uh, The World is Not Enough mot mm. X-Men Origins Wolverine. Oh, fan, okej. Okay. Skit mot skit. Ja, faktiskt. Ja, men det får väl bli The World is Not Enough för det är ändå James Bond. Ja. Och, och PS Brosnan är en schysst James Bond. Jag undrar om han är min favorit. Nej, Sean Conner och Daniel Craig är mina favoriter. Fast alltså, inte när jag var liten, för då älskade jag Roger Moore. För var det var så såhär Åsa Nisse. Typ Folk ramlade och det var så här. Hu -hu! <laughs> <laughs> ja, men det var ju så. Det var <laughs> ja. så här korkig så här humor. Lite slapstick. Ja, ja i hela tiden var det det. Ja. ja, jag vet inte. Alltså, jag tror jag bara gillar Peter mer för att jag... Han, han kom ju 93, 94. 94, ja. 95. 94. Ja. Och det var liksom då var jag 11 år. Jaha, jag knarkade Bondfilmer när jag var typ 10 år. Ja, uh, ihop och de, de då då kunde inte jag uppskatta som Conner för de var så ju så otroligt gamla. Ja, uh, jo. Jag, jag tittade ju på dem alltså, från första filmen, alltså i ett streck. Det, det, det var ju fram till uh, till Daltons filmer. Mm. Man hade så här videoboxar, jag tittade på alla. Men det var mm. ju det var ju Roger Mortens Bondfilmer och var ju en stor favorit liksom. Den såg jag jättemånga gånger mm, mm. Eh, Och det var ju för att Det var ju liksom en tioårig ludde Det är klart att eh, Åsa i hems Bond mm -hmm. Är mer rolig att titta på ja, Än liksom eh. Sean Conner Som typ misshandlar kvinnor Och dricker sprit Och ser skithård ut hela tiden <skratt> uh, To be fair så misshandlar han män också Ja, jojojo, jo, jo, men det, det är inte så att... Jag, det... jag tycker det, det, det var så obehagligt när Roger Moore slogs mot en liten dvärg. Ja, just det. Men det är ju i... Um... Oh, vilken fan är det? Nej, men du... Nej, men det, tänker du på, vad heter det... Uh, jo, The Man with the Golden Gun nej, det är det ju. Var det, var det, Sean, var det ja, Sean Connery? Nej, nej, nej. Nej, det är... Ja, det är Roger Moore. Ja, Ja. Med han eh, Scaramanga som har tre bröstvårter. Christopher Lee. Just det. Ja. Som James Bond delvis är baserad på. För han var en eh, agent inom eh, British Intelligence. Christopher Lee? Ja, Jaha. under kriget. Oj. Så Priosa. det var hans, han, eh, han som skriver James Bond. Vad heter han? Ja oh, men gud, det här ska vi kunna. Tommy. Ja men vi har ju bakhuvudet men klockan är över tio på kvällen. Just Uh, nu kollar jag James Bond Ian Fleming. Ja, han är ju Ian Flemings kusin. Jaha jag mm. hade för mig att det var Ian Fleming, var inte Ian Fleming också agent? Jo jo, alltså det är ah. därför jag säger bara delvis inspirerad mm. Mm, mm. han har inte baserat hela karaktären Nej. men typ utifrån Christopher Lees erfarenheter och hans person och vad han gjorde och sådär mm. uh, så han var en inspirationskälla till James Bond och sen Ops. fick han bli en Jens Bond skurk Ja, nej Men jag tyckte inte, inte helt okej Och spödvärjar, säger jag Nej. Ja, Men då säger vi James Okej, och då kör vi sista nu då Vi kör sista nu då Mad Max Första Mad Max mm. Från 1979 mm. Mot Jurassic Park 3 Oj Ja <laughs> yeah, yeah. Jurassic Park 3 En av de allra första filmerna som jag laddade om Förresten Okej Undrar om det inte var den första till och med. Nej. Unbreakable kanske var den första. Ja. nej. Satt och kollade på de här filmerna med bajskvalitet. Så jävla dålig kvalitet. Mm. Och tog typ tre dagar att ladda hem. Ja. ja. Mm. Eh, jag får väl säga... Gud. Tänk nej. så här Ludde. Ja. Vilken, vilken film är mest creddig att ha med på vår topplista? Mad Max. Ja, Ska vi ta den då? Ja, det gör vi. Ja. Start. Men då är det dags att säga trevlig sommar nu då Ja, vi uh, får se om jag, om jag slänger ihop någonting till det. nästa vecka det är... vi, har, vi har inte fått in någon lyssnaravsnitt än <laughs> Eller är inkorgen överfull? Ja, vi, vi har fått in massa men inkorgen, inkorgen har kraschat Ja och, El och, och det, det, det vi lyckades rädda var bara skit det vill du vi inte lägga upp på, ja, aj, jag vet. på vår, ja, aj, Ty, typ någon jävla 16-åring som satt och pratade om med Ja, nej, det vill du konst. inte ha tomoludde.se nej. Nej. Uh, tomoludde uh, tom at gmail.com om man vill mejla oss, vi finns på Facebook vi bara söka på Tomoluddes podcast där. Uh, som sagt, vill ni lägga upp ett sommaravsnitt ett eget Tom och Luddes podcast. Så ta kontakt och så styr vi upp det. Men om det inte blir någonting så kommer det vara tyst nu i fyra veckor framöver. Om inte jag får någon tuppjuck. Ja, precis. Sitter och prata själv en timme. Du jag fixa inte det här. Ja, Sitter och men... pratar i en timme om hur mycket jag saknar Ludde. Ja, mm. Mm. vi måste se snart Tommy. Och ja, länge men, absolut senast 15 augusti ses vi. För vad är det då? FIFA-turnering. Just det. Just det. Du och tacka ja till den du. Ja? Äh, jag är fet på. Ja, det ska bli skitkul. Ska få det varmt på Otebrand. Tom och Ludde ska delta i en FIFA-turnering. Ja ja. Helt sjukt. Ja, jag ska ja. köpa på, på Petersborg, lägga matcher. Ja. Och sen sitter man bara och chillar. Okej, okay, fast han skulle bli full också. Aldrig. Ja, det... Jag får väl bli på tänderna att jag vänner. Okej. Okay. Men med det så tycker jag att vi avslutar veckans podcast. Hej då!